snart har klangen flytt jag vill förmå att stråla på nytt det stolta ordet partiet det stolta ordet partiet det stolta ordet partiet en ensam vad mäktar väl han. Och bandet Nynningen 1973 spelade in Majakovskis dikt Bolsjevikernas parti låg de precis rätt i tiden. Bolsjevismen, eller om man så vill leninismen, var mitt uppe i en renaissance, inte minst i Sverige. Det var USAs krig i Indochina som engagerade och som fick tiotusentals unga svenska att ställa frågan om inte en annan värld var möjlig. Jag vet, för jag var där. Vi sökte en utopi värld att slåss för och vi sökte svaret på frågan om hur den skulle förverkligas. Vi sökte oss tillbaka i historien och fann Marx, Engels och Lenin. Det var ju han som först hade lyckats förverkliga något som i alla fall påminde om utopin. Det socialistiska samhället där förtrycket och kapitalismen var avskaffade. Och hur det skulle gå till hade han skrivit en liten behändig bok om. Den hade den pedagogiska titeln Vad bör göras. Och det som borde göras var att man skulle bygga ett kommunistiskt parti som kunde leda arbetarklassen till seger i klassernas kamp. Yeah, Lenin föddes 1870 som Vladimir Iljitsj Ulyanov i staden Simbirsk vid Volga strand. Givetvis bytte staden namn till Ulyanovsk när stadens store son dog 1924. I gamla sovjetiska biografier talades det om att hans far var en fattig och pliktrogen folkskoleinspektör. En något friserad bild kanske, för pappa Ilja var också adelsman. Hans mor brukar beskrivas som en kulturintresserad läkardotter som kunde flera språk. En liten kuriositet är att Lenins morfars mor faktiskt var svenska. Lenins bror Alexander dömdes till döden och avrättades 1887. Han hade varit aktiv i terrorgruppen Folkviljan och varit med om att planera ett attentat mot tsaren. Det var nog denna tragedi som mer än något annat fick Lenin att välja den revolutionära banan. Ryssland var vid den här tiden ett land med extrem ojämlikhet. Tsarfamiljen levde i obeskrivlig lyx. Tsarinnan hade 15 000 klänningar i sin garderob. Samtidigt som de flesta ryssar levde i absolut armod. De hade ingen som helst makt över sina liv och de kunde skatta sig lyckliga bara de fick mat för dagen. Samtidigt gjorde kapitalismen sitt intåg och i de stora städerna växte fabrikerna upp som svampar ur jorden. Det var dit Lenin begav sig år 1895, till Sankt Petersburg. I Karl Marx och Friedrich Engels verk hade han läst att det var arbetarklassen som skulle störtra förtryckarna. Under de knappt 30 år som Lenin hade kvar att leva skulle han själv producera en oändlig ström av revolutionära böcker, pamfletter och artiklar. Tillsammans med hans omfattande korrespondens blev det 42 volymer. Flera hyllmeter som han började ut i Sovjetunionen redan på 20-talet. Och det finns de som fortfarande har alltihop i bokhyllan. Ja. Eh... Här innanför har vi, vi Lenins Collected Works. De köpte jag i ungdomen och det är ju ja, det är 43 band eller någonting sånt där. Har du läst nej, nej, verkligen inte. <här> eh. Stefan Lindgren var under slutet av 70-talet chefredaktör för de svenska maoisternas tidning Gnistan. Idag är Gnistan en blogg som han själv driver. Men hans lilla kontorsrum i en industrifastighet i Skarpnäck ser mer ut som ett antikvariat än som en revolutionär ledningscentral. När man, var, när man då var ung och, och liksom drogs in i det här så läste man ju sådana här saker du, som Lenin urval av Bo Gustafsson. Det är väl 1965 va? Då börjar liksom den leninistiska vågen i Sverige. Den andra leninistiska vågen får man väl säga. Alltså det som gjorde att en generation drogs in i det här, en del av min generation drogs in i det, var ju... Vi, vi, vi vaknade till politiskt medvetande i Vietnamfrågan. Och sen sökte man ju naturligtvis efter svar. Hur, hur, hur hängde det här ihop? Hur kunde USA bedriva det här kriget i Vietnam och... och... Varför stod Kina emot, eh, emot amerikanerna och representerade så att säga, en, en väg till frihet för tredje världen? Och, och, och, och varifrån kom Kina och Kinas kommunism? Och, och sen är man ju strax framme i vår grannstad Leningrad och, och den leninistiska traditionen och allt detta. Han är det som... vad, vad var det Lenin bidrog med liksom, som var det viktigaste? Det som som man kan kalla för leninism. Liksom. Det är absolut viktigaste två saker, men om vi tar dem i tur och ordning. Så den första saken det är ju hans analys av, av imperialismen som system. Eh, vad, som skulle, vad som skulle hända, alltså när, när de olika imperialistiska maktblocken konfronterades. Han förutsåg ju i praktiken första världskriget. Det blev precis, som kom som en bekräftelse på hans analys. Va? Det är den ena. Och det andra är väl eh, hans teorier om, om proletariatets diktatur och, och hur den socialistiska staten skulle kunna eh, se ut- Låt oss för en liten stund lämna proletariatets diktatur och frågan om hur det var att leva i den stat som Lenin och hans kamrater skapade. Låt oss istället titta på den där boken som Lenin skrev 1902. Vad bör göras? Lenin var då en stigande stjärna inom det ryska socialdemokratiska Arbetarpartiet. Men han hade tappat tron på vad ett av arbetare skulle kunna uträtta. Karl Marx hade skrivit att arbetarklassens befrielse måste vara dess eget verk. Men Lenins erfarenheter sa honom att det dessutom krävdes något mer. En alldeles särskild grupp människor med förmåga att leda arbetarklassen rätt. Yrkesrevolutionärerna. Arbetarna har inte och kan inte ha någon medvetenhet om den oförsonliga motsättningen mellan deras intressen och hela det moderna politiska systemet. Detta innebär att ett revolutionärt parti huvudsakligen måste omfatta personer som gör den revolutionära verksamheten till sitt yrke, yrkesrevolutionärer. I Lenins parti skulle inte vem som helst få bli medlem utan bara de mest hängivna. Och de skulle organiseras enligt en princip som han kallade den demokratiska centralismen. Det betyder att i det dagliga politiska arbetet skulle det kommunistiska partiet ha en i närmast militär befälsordning. Han, han tillmäter yrkesrevolutionärer, alltså som en särskild kategori tillmätte han ju en, en särskild roll. Va? Det skulle finnas yrkesrevolutionärer. Därför att enbart bygga ett parti på, under de förhållandena som man hade i Ryssland då, enbart bygga det på. Så att säga, arbetare som betalar medlemsavgiften och kommer en gång i veckan på ett möte. Va? Det, det var omöjligt. utan Skulle zarismen störtas så måste man ha en form av stötbrigad som, mm. som, som kunde arbeta dygnet runt för att driva tidningar och, och organisera strejker och, och massaktioner. Va? Alla partier är väl mer eller mindre toppstyrda, men alltså mm. partimodell låter för mig mer toppstyrda än de flesta. Ja, Eh, det, det, eh, det, det är väl så att eh, jag, jag skulle tro att den, det som du uppfattar som toppstyrning alltså som då är en att det är ett hårt sammanhållet parti som agerar eh, näs, nästan ob, ob, obrottsligt enigt i alla lägen va? Det, det, det tror jag man får man måste väl se det i samband med situationen också. Att man hade ju en motståndare som, som agerade skoningslöst. Va? Och, och så snart de, snart de såg en spricka så, så ledde ju det till, till bakslag och motgångar för, för bolsjevikerna Och de var ju hela tiden omgivna av, av oceanans spioner va. Och var ju bevisningen infiltrerade mm. i olika lägen. Då ska vi sätta oss Då har vi... Nu har vi stått här vid bokhyllan länge. Ja, jag, jag jag skulle... ja. var vi... Stefan Lindgren går och sätter på kaffe. Och vi lämnar honom för en stund och ber oss till Göteborg- och den svenska leninismens högborg. Marx Engelshuset på Fjärdelån Här är ju particentralen där vi sitter och jobbar- här sitter partisekreteraren i vanliga fall. Mm. Jag är inknödd i det lilla rummet där. Mm. Eh, och sen är det ekonomiansvarig och lite annat i korridoren här. Mm. Och här sitter kallar Max, kalla det om det. Engels, Lenin och Stalin. Mm. Vad tänker du på när du ser Lenin? Ja, inte så mycket. <laughs> Han är, jag har ju varit med hela tiden så är det. Mm. Men det ska bli intressant och spännande att prata om honom. Mm. Bokhandeln där det. Mm. Och sen är tidningsredaktion längst upp. Jag vet inte om du vill gå upp och titta på det ja, också. Jag har ju... två stora möten. Robot Mattias, är ordförande i Kommunistiska partiet, före detta KPML här. Ett av få promillepartier på vänsterkanten som fortfarande finns kvar. Han visar runt i det imponerande partihögkvarteret som inte skäms för sig i jämförelse med många riksdagspartiers högkvarter. Det är det enda partihögkvarter jag har varit på. Jag har inte varit hos någon annan så jag vet inte. Nej visst, det är ett, ett stort hus. Det är det. Marksängelshuset. Och där har du Majakovskis dikt om Lenin. Mm. Jag vill förmåda att stråla på nytt stolta ordet parti. Precis. precis. Mm. Robert Mattiasons parti och Stefan Löfvens socialdemokrater har en gemensam förhistoria. De kommer båda ur den internationella arbetarrörelse som Karl Marx och Friedrich Engels skapade. Ordet kommunism, som kommer från kommun, gemensam, användes bland annat av Marx, men från 1889 kallade sig Marx-arvtagare, Branting, Lenin och andra, för socialdemokrater. Revolutionärer och mer försiktiga socialister samsades i samma rörelse. För Robert Mattiasson är det viktigt att påpeka att det sen är Lenin och hans parti som för arvet från Marx vidare. För man ska inte glömma det att Lenin var en god socialdemokrat. I större delen av sitt politiska liv så var han socialdemokrat i en arbetarrörelse där det fanns i de flesta länder bara ett parti. och där Lenin uppfattade sig som den som stod upp för de principer man hade enats om. Mot kriget för arbetarklassens maktövertagande i samhället för störtandet av kapitalismen och att de partier som stödde världskriget och som ingick förbund med de härskande klasserna i sina länder. Det var de som bröt med det hela. De socialdemokratiska partierna runt om i Europa hade lovat varandra att gå emot det analkande världskriget och att rösta mot krigskrediter i sina respektive parlament. Men i stort sett alla sviker detta löfte utom Lenin och hans falang av den ryska socialdemokratin. Den internationella arbetarrörelsen upplöses i och med krigsutbrottet och när den återuppstår blir det som två separata internationaler som är oförsynliga fiender. En revolutionär och kommunistisk och en reformistisk och socialdemokratisk. Lenins parol när kriget bryter ut är att man överallt ska förvandla det till inbördeskrig. Soldaterna ska vända vapnen mot sina egna officerare. Tre dagar innan krigsutbrottet skriver han entusiastiskt till sin stora, troligen helt platonska kärlek, Inés Armand. Min allra käraste vän, jag lyckönskar er till den revolution som nu börjar i Ryssland. Första världskriget är den möjlighet som Lenin har väntat på. Tyvärr sitter han själv fast i det neutrala Schweiz efter att ha flackat runt i Europa som politisk flykting i flera år. Kriget går dåligt för Rysslands del och det blir snabbt impopulärt. I februari 1917 störtas den tsaren och en regering med liberaler och mer måttfulla socialdemokrater tillträder. Den nya regeringen förmår inte avsluta kriget. Man tycker att nu när man har lyckats störtas sin egen envåldshärskare kan man ju inte bara kapitulera inför den tyske kejsaren. Lenin sitter otåligt vid ringside långt borta i Schweiz. Men en månad efter tsarens störtande får han ett erbjudande om fri led till Ryssland av den tyska regeringen. Tyskarnas idé är att den Lenin i Sankt Petersburg kommer att försvaga den ryska stridsviljan ännu mer. I slutet av mars 1917 rullar ett plomperat tåg genom Europa. I en av vagnarna sitter Lenin och hans närmast förtrogna och smider stora planer. Det är i Ryssland världsrevolutionen ska starta. Lenin var en intellektuell i dess bästa mening en väldigt bred i sitt kunnande ständigt beredd att ändra uppfattningar ifrågasätta invandra tankemönster men framförallt inriktad på handling att, mm. att det handlar faktiskt om att använda kunskap och erfarenhet och annat i kampen för en annan ekonomisk och social ordning, det vill säga ett avskaffande av kapitalismen. Skulle du säga att han var demokrat? men. Vad man nu... Alltså demokrat är en ett gummijord. Men alltså det, det begrepp som förknippas med honom är ju proletariatets diktatur. Och det, ja. det låter ju inte särskilt demokratiskt. Nej, men då får man ju tänka på hur, hur Lenin använde det begreppet. Lenin och även vi idag som verkar i hans... Tradition menar jag att vi idag lever under marknadens diktatur. Hela idén, om man läser staten och revolutionen. Hela idén är att sovjeterna, det vill säga arbetarråden, bonderåden, soldatråden ska ta makten. För att skapa en, en aktiv demokrati där makten ligger i de här mm. råden. Ute på arbetsplatser, ute på bondekooperativ i byar. och, och, och Men så blev så, så, så blev det inte. Givet. Varför blev det inte så? För att precis när man hade gjort en väldigt oblodig revolution, det avföljdes knappt några skott överhuvudtaget i oktober-november 1917, så inleddes ju ett inbördeskrig emot mm. den nya staten. Mm. Och i en inbördeskrigssituation så uppstår ju också en väldigt hård repression mot dels mot de som uppenbart ställer sig på den andra sidan inbördeskriget- men det blir också en paranoia i ett samhälle såklart. Det gick inte riktigt som man tänkt sig, säger Robert Mattiason ordförande i Kommunistiska partiet. När Lenin och bolsjevikerna i november 1917 tar makten i Sankt Petersburg- är det inte många skott som avlossas. Några hundra beväpnade revolutionärer tar kontrollen över de viktigaste byggnaderna- och sen är det mer eller mindre färdigt. Den tidigare regeringen har lovat val till en konstituerande församling och de valen hålls ungefär samtidigt. Bolsjevikerna får 24 procent av rösterna och hamnar i hopplös minoritet. Lenins svar blir att upplösa församlingen så fort de försöker sammanträda. Runt om i landet tar bolsjevikernas motståndare nu till vapen mot de nya härskarna i huvudstaden. Det ena oppositionspartiet efter det andra förbjuds. Striderna blir allt våldsammare. USA, Storbritannien, Japan och Frankrike stödjer de kontrarevolutionära styrkorna- och intervenerar till och med med egna trupper. Efter 1989 öppnades de hemliga delarna av Lenins arkiv- och genom att läsa hans korrespondens kan man få en uppfattning om hur han navigerade i det kaosområde. I augusti 1918 gör till exempel bönderna i distriktet Pensa uppror. Lenin skickar direkt sina order. Kamrater, upproret måste slås ner skoningslöst. Det måste statueras exempel. Häng minst hundra storbönder och blodsugare offentligt. Publicera deras namn och lägg beslag på all spannmål. Ta gisslan som jag beskrev i mitt förra telegram. Gör allt det här på ett sånt sätt att alla inom ett par hundra kilometer som krets får reda på det. Lenin avslutar med att uppmana kamraterna att leta rätt på några riktigt råa typer som kan genomföra hans order. Hade internet funnits hade han kanske föreslagit att man skulle lägga upp filmade avrättningar på Youtube- det var vinna eller försvinna liksom som gällde. Och i det läget så, så skriver man direktiv, artiklar och annat eh, så. Som man ju för att förstå vad det verkligen eh, står i. Då måste man ju sätta in det i ett sammanhang när det skrevs. Sen att det finns massa... Eh, Men både... att avrätta helt oskyldiga människor, liksom bara för att statuera exempel. Är det, liksom, är det en person som man kan ha som förebild? Nej, alltså att, eh, jag kan aldrig säga att det är rätt att avrätta människor för att statuera ett exempel. Men dessvärre i inbördeskrigssituationer är det ju sånt som görs. Eh, och I det givna läget gjorde man de valen mm. på gott och ont. Men jag tycker inte det tar ifrån eh, helhetsbilden av Lenin. Robert Mattiasson från Kommunistiska partiet håller fortfarande på Lenin, även om han har vissa reservationer. Så låt oss återvända till Stefan Lindgren i Skarpnäck. Han som har Lenins samlade verk i bokhyllan och så dessutom skrivit en biografi över honom. Har hans bild av Lenin förändrats av allt som kommit fram efter Sovjetunionens fall? Mm, ja, alltså det, det, det, man har ju då efter 1991 så har man ju då släppt en del dokument som, som var och ett för sig kan kan uppfattas som väldigt blodtörstigt. Eh, vad den här, det finns alltså en utgåva av de här dokumenten- som heter Den okände, den okände Lenin. Eh, man kan skilja ut två typfall. fall. Va? Det ena är en form av straffoperationer. Så att säga, det har skett ett uppror i den och den landsändan. Bestraffar de jävlarna. Skjuts i och så många, säger Lenin. Va? Och... och i raseri så av, avsänder han sådana telegram. Ja, och då kan historikern kan ju då fundera över ja, vad ledde det här till? Ja, då visade det sig att det ledde till att Sius så många avrättades och Sius och så många arresterades och så det var ju sällan som Lenins order verkställdes så som de var formulerade på det här svavelosande sättet. Det finns ju också telegram där som handlar om saker som skedde efter inbördeskriget. Alltså under den här svältkatastrofen 1922 tror jag det är Som också har samma svavelosande recept. Ja alltså det var ju vi behöver ju inte, vi behöver inte hyckla. Den, den ryska revolutionen var ju ingen tebjudning. Nej. Den ryska revolutionen var ingen tebjudning, men ändå blev den och Lenins skrifter en inspirationskälla för miljoner. Det stod för hoppet om en framtid utan klassförtryck och utsugning. En värld där alla människor är jämlika. Att Sovjetunionen blev en av de värsta förtryckarstater världens gåd att ville man helst inte höra talas om. –proletariatets diktatur blev inte riktigt som Lenin tänkt sig i boken Staten och revolutionen. Där skisserade han hur hela befolkningen skulle dras in i statens styre. På fabrikerna skulle arbetarråden styra. Men när man misslyckades med att få igång produktionen– –införde man enmansstyre på fabrikerna istället. Till och med städerskan skulle kunna bli minister, skrev Lenin i sin bok– men istället för proletariatets och städerskarnas diktatur fick man partiets diktatur och omänskliga fångläger för de som vågade opponera sig. Eller kanske bara vara släkt eller granne med någon som sagt något olämpligt. Så är inte den här brist på demokrati och elementära mänskliga rättigheter ett problem även för övertygade leninister. Det, det är absolut en nackdel och det är en, en, det är ju så att säga en av de vanligaste och viktigaste invändningarna eh, mot Lenins gärning, så att säga. sovjetmakten, realsocialismen som den byggdes. Va? Det hade ju varit mycket bättre om man hade haft eh, en, en, så att säga, en demokrati med, med ett antal partier som folk hade kunnat välja på för att uttrycka sina... Referenser och så, va? Det hade naturligtvis varit eh, trevligare, det hade gjort mitt jobb lättare <laughs> om Ryssland hade varit en Sovjetunionen utvecklats till en fullödig demokrati. Tro inte på arbetarklassens fiender, kapitalisterna och jordägarna när de påstår att arbetarna och bönderna inte klarar sig utan dem. Det säger Lenin i det här talet från mars 1919. Han har knappt fem år kvar att leva. Och under dessa år ska han flera gånger uttala oro över vart revolutionen är på väg. Han drabbas av återkommande slaganfall och får allt svårare att påverka händelseutvecklingen. När Sovjetunionen formellt bildas i december 1922 är han svårt märkt av sjukdom. Han oroas över partibyråkratins makt och han varnar partiet för att välja Stalin till hans efterträdare. Stalin är alltför brutal, tycker han. Kanske är det orättvist att skilja Lenin för att revolutionen 1917 inte gjorde slut på förtrycket utan kanske snarare gjorde det ännu värre. Själv skulle han säkert påpeka att det var de objektiva omständigheterna som var ogynnsamma. Ryssland var ett fattigt och efterblivet land och fienderna var många. Hoppet om att proletariatet i de utvecklade länderna skulle resa sig och komma till Rysslands hjälp infriades aldrig. Som de flesta utopister ville Lenin förmodligen mänskligheten väl. På de sista bilderna syns det att han är helt ment. Han avlider den 21 januari 1924 och hans kropp balsameras och placeras i ett mausoleum in till kremsmura. murar. Hans idéer om hur ett avantgarde av hängivna kommunister och yrkesrevolutionärer skulle kunna leda arbetarklassen till segern kommer att inspirera miljoner i årtionden. Idag tycks de ha hamnat lite urmodet. För egen del kan jag väl säga att det var åtskilliga år sedan jag kunde lyssna på nynningens Bolsjevikernas parti utan att få en lätt känsla av pinsamt obehag. Och inte ens kommunistiska partiets ordförande Robert Mattiasson tror att Lenins idéer idag upplevs som särskilt aktuella. Tyvärr så är det väldigt svårt i, i Sverige idag och... Det är så mycket. mycket. Det är lite mutigt. Va? Det, är, det, är, det är lite mutigt. Ord mm. trubbas av snart har klangen flytt. Jag vill förmå att stråla på nytt. Det stolta ordet partiet. Det stolta ordet partiet. Det stolta... I'll hold it back.